Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. Европейската комисия планира нова спасителна операция в Средиземно море, докато Италия се бори с наплива на иммигранти. Новата операция наречена Frontex Plus ще замести операцията на италианския военноморски флот Mare Nostrum, която Рим заплаши да спре ако не получи помощ. Европейският комисар по вътрешните работи Сесилия Маустром обяви новата инициатива след среща с италианския вътрешен министр, който по-рано заяви, че отговорността за средиземноморските граници трябва да лежи на Европа. Плановете идват след поредното на лодка с имигранти което загинаха 24 души, Еврокомисар Маостром изрази надежда, че операцията ще замести Марен Остром до края на ноември. Европейският съюз приветства споразумението за безсрочно прекратяване на огъня в вивицата газа се казва в изявление на Върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурност Катрин Аштън. Европейската комисия няма точни данни за броя на европейските граждани, които са се включили към отрядите на екстремистите в Сирия и в Ирак, но според различни данни от европейските държави, публикувани в пресата, може да се предположи, че повече от 2000 граждани на Европейския съюз са били вербувани от екстремистите за участие в бойните действия. Това е заяви на прес говорителят на еврокомисар Сесилия Маустром Мишел Сърконе, цитиран от Европа Прес Испания. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио.